cela poluki ono dok Isus učašen narodu hramu i propovijedaše evangle Dođeše sveštenici i književnici sa starješinama i rekoše mu govoreći, kaži nam kakom vlašću to činiš ili ko je taj što ti je dao tu vlaz? A on odgovarajući reče im, i ja ću vas uput, upitati jednu riječ i kažite mi, krštenje Jovanovo, «Da li biješe s neba ili od ljudi?» «A oni pomisliše u sebi govoreći, ako kažemo s neba, reći će, zašto mu dakle ne vjerovaste? Ako li rečemo od ljudi, sav će nas narod kamenovati, jer je uvjeren da je Jovan prorog?» «I odgovorišem da ne znaju odkuda.» A Isus sim reče, ni ja vama neću kazati kakom vlašću ovo činim. Otac i Sina i Svetoga Duha. U ono vrijeme Gospod naš Isus Hristos, kako smo čuli u ovom Svetom Evanđelju, boravio u hramu sa narodom, učujući ih i propovijedajući o carstvu nebeskom oslobađajući narod od pritiska ovoga vijeka i ovoga svijeta, koji u zlu leži, koji robuje smrti, robuje tamni, grijehu i, džavolu, i džavolima. I književnici, prvosveštenici, fariseji, Nespremni da ga prime niti njega, niti njegovu nauku, a prvenstveno njegovu krotost i njegovu jednostavnost i smirenje, iskušavali su ga postavljajući mu razna pitanja, nikad ne uspjevajući da daju odgovor na njegova pitanja bježeći, skrivajući se. Gospod i njima, ali i svima nama odgovara da ako tako budemo postupali, ako se tako budemo odnosili prema njegu, njemu i njegovoj nauci, da kao posledicu imamo neznanje jer Ni On nama neće otkriti kakvom vlašću to čini i neće nam otkriti tajnu Svete Trojice zbog toga što dolazimo neiskreno i sa niskim namjeram. Vjerujemo da smo večeras ovdje sabrani iskreno, vjerujući, u našu svetu crkvu i u sve ono na što nas ona poziva i čemu nas ona uči. A kao blagoslov na tu pažnju i na to povjerenje i poslušanje našoj crkvi zadobićemo ono što, kako reče sveti apostol Pavle, neki od njegovih pratilaca, ipak nisu održali, zavoljevši, kako sam reče u ovom njegovom obraćanju nama u ovoj noći, zavoljevši više ovaj vijek, kako se on izrazio, slavu ovoga vijeka u odnosu na slavu budućega vijeka. Upravo tu slavu Gospod sobom donosi i kroz crkvu predaje, evo, do današnjega dana. Jer isto ono što je Gospod propovjedao i čemu je učio narodu one dane, isto ono što su propovjedali sveti apostoli, među njima sveti apostol Pavle, isto to, naša sveta crkva pravoslavna i danas uči i danas to propovijeda. Nikakve razlike nema između propovijedi gospode Isusa Hrista, između propovijedi svetih apostova, između propovijedi naslednika svetih apostova, to je učitelja crkve do dana današnjeg i tako će biti do kraja vremena. Dakle, i naša vjera kao reakcija na tu propovijed i na primljenu učenju u našoj crkvi treba da bude jednaka sa vjerom svih naših svetih, pobožnih i crkvi vjernih predaka. Zaista, Naša vjera ne može da se razlikuje od njihove vjere. Mi možemo da budemo nevjerni, možemo da budemo malovjerni, možemo da budemo sujevjerni. Sve to možemo, ali to nije vjera. To su deformacije. A ako govorimo o vjeri pravoj, živoj vjeri, ona po kvalitetu, I po svom porijeku mora biti ista sa vjerom svih naših svetih predaka. Ona mora biti ista sa vjerom onih koje je učio Gospod, sa vjerom onih koje je učio sveti apostol Pavle i njegov učenik sveti apostol Timotej. Ona mora biti ista sa vjerom svetoga mučenika Bonifatija i onih dvadeset mučenika koje je grlio i njihova namučena tijela prislanjao i pritiskao na svoje grudi želeći da primi taj plamen vjere u sebe i primivši ga i sam je prolio krv i postao izvor vjere, izvor čudesa do dana današnje. Dakle, u našoj svetoj crkvi ta mogućnost da povjerujemo apostolski, sveto-otački, pravoslavno i danas je data, i danas to može da se desi. Ali moramo da čujemo propovjed, moramo da čujemo propovjednike Moramo da okusimo od istine, da bismo i povjerovali kako treba. Gospod naš Isus Hristos, evo i ovo veče, kroz svetu liturgiju, učinio je čudesnim i provodljivim za slavu budućega vijeka a na nama je da ćemo izabrati nju slavu budućeg vijeka ili slavu Carstva Nebeskoga, ili ćemo više zavodjeti slavu ovoga vijeka i ovoga svijeta. To je Gospod nama ostavio da izaberemo, poštojući, prethodno darujući, slobodu, slobodnu volju, a onda je svo vrijeme i poštujući i nama kao slobodnima nudi tu čudesnu mogućnost da kao takvi uđemo u njegovo carstvo, u carstvo Svete Trojice. I ovo veče je posebno važno i značajno, jer ovu svetu službu, ovu svetu liturgiju I ovu čudesnu mogućnost i projavu slave budućega vijeka mi se gledavamo u svjetlosti praznika koji simbolišu ovaj svijet i potrebu za slavom ovoga vijeka. I zato je I ova sveta liturgija i posebno u ovom trenutku e, jedna nova mogućnost i u nekoliko provjera e, naše vjere i naših duhovnih htjenja. Koju slavu mi hoćemo? Vidimo, apostol Pavle se žali, dakle, e, treba biti realan. E, I apostoli su imali problem, pa i sam gospod Isus Hristos Nisu svi išli sa njim i za njim do kraja. Neke je vuko neko interesovanje, neke su zanimale čudesne stvari koje su se odigravale, čudesa. Neki su išli iz natiželje, iz kozna kojih razloga i motiva, kao što to i danas često biva da ljudi privaze crkvi i vjeri motivisani na pogrešan način, a ipak ljubeći svo vrijeme slavu ovoga vijeka. I kad Gospod svojim velikim koracima krene na više, a mi pozvani da ga pratimo, onda se vidi ko je ko i kakve su namjeri, kakva je vjera. I na žalost, vrlo često se dešava da zastanemo, ne želeći da se odvojimo od slave ovoga vijeka. Slava ovoga vijeka i slava koju ovaj vijek danas praznuje. Praznik ovoga vijeka, to jest doček nove godine na jedan način koji ne priliči čovjeku koji je prizvan Na vječnost. Ne prijeliči čoveku da praznuje u vremenu, a robujući mu. Ne prijeliči da slavimo vrijeme koje nije prevaziđeno vječnošću. To je kao da mrtvac praznuje u grobu zatvorenih, da praznuje, da se raduje svojoj tamnici, Bogesnik da se raduju u svojoj bolesti. Ako kroz crkvu mi u vremenu sagledavamo slavu budućega vijeka, to jest vječnoga carstva nebeskoga. I zato sveti apostol Pavle, pozivatimo teja svog vjernog učenika i onako kao učitelj žali mu se da ga ostavljaju, odlaze od njega, ne mogu da ga prate zato što nisu zavoljali slavu vječnog carstva, još uvijek su htjeli da uživaju u prolaznom, u truležnom, u, lažnom, u onome u čemu i danas Mnogi uživaju, a evo posebno ovo veče, vrlo oštro ističe djecu ovoga svijeta. Jadnu siromašnu djecu, bijednu djecu ovoga svijeta. Nažalost, među njima ima i mnogo čeljadi koja po krštenju pripadaju crkvi, koja su e, silom, privlačnom silom oga svijeta večera su trgnute od naručije majke koja ih vječnošću doji ili bi htjela da ih doji, a oni su otišli na pustilinju i piju smrt. Sveti mučenik Bonifati je jedan od mnogih koji su zavoljeli slavu budućek, vijeka i zadobili je. I zaista, braće i sese, pogledajmo malo pažljivije. A mnogo je važno da gledamo pažljivo, mnogo smo rasijani, mnogo, mnogo, mnogo rasijani i mnogo toga nam prolazi baš tu ispred očiju, a mi ništa nikako to da razumijemo, da naučimo. A Gospod nas svakodnevno poučava na bezbroj načina, ali ne pažnja i to će na sve skupo koštati. Povedajte, kad čovjek umre, kad ga smrt posjeti, obično se gubi sve. Čovjek smrću sve gubi, uključujući i slavu. Djeca ovoga svijeta koja zavolješe slavu ovoga svijeta uvijek postaju opljačkane i poslije smrti koja je neminovnost budu bezslavni, bez slave, kad umiru već se vidi da tu nema slave u miru bijedno u miru jadno u miru prestrašeni izbezumljeni i poslije smrti sve gube gubeći i slavu ako je uopšte i bilo veliki ljudi koje ovaj svijet proslavlja kao svoje heroje, po svoje idole, kao svoje veličine, osilje smrti naglo briđe i potpuno gube slav. Nedavno smo razgovarali sa jednim čovjekom koji je bio savremnik onih slavnih večnosti naše neslavne, a skorije prošlosti onih naših narodnih heroja. I kaže on da ga je zvala njegova kći. 30 leta ima. Kaže, oče, dođi da vidiš kako jedan čovjek govori kao da je naš jezika kao i da nije. Neobično govori. I tata došavši iz susjedne sobe, do sobe gdje je poravila njegova čerh i gledala televiziju, pogleda i vidi lidera e, našeg naroda, onog kome se klanjala i naša nacija i sva bivša i ona velika Jugoslavija. ono ime koje je i Podgoricu nedavno obilježavalo i Užice i mnoge gradove ime onoga u koga smo se kveli i da se njegovog puta nećemo skrenuti ona strašna veličina ono ime kome smo se klanjali i naša koljena su se klanjale i mi iako smo ta krajnja generacija Dali smo mu zakvetvu, iako mali pioniri, ipak smo se pod pritiskom svijeta, onako zajedno sjećamo se tih dana, kleli njemu na vjernost. I pazite, posle njegove smrti nije mnogo prošlo. Ova djevojka ima tek 30 godina. Ona gleda na televiziji i nema pojma o kome se radi. Zamislite, nikad nije ni čula. Ona uopšte nije prepoznala tog čovjeka. Nje je samo bilo zanimljivo kako on e, nerazgovjetno izgovara riječi na srpskom jeziku. Pa zove tatu da je on objasni. I on gleda, pa u sebi razmišlja, pa je moguće? Ja dojuče Metanisao, pred tom veličinom zaboravivši na svoje svete hramove, na svoje svetitelje, na svoje slave, na svete mučenike, na svetoga Savu, na svetoga Nikolu, Đorđa, Dimitrija, na svete apostole, na gospode Isuse Hrista, na oca nebeslije, na duha svetog, na majku Božju, na svete anđeo i arhanđeo, i sve to ostavio, svega toga se odrekao da bi se njemu poklonio, njegovom imenu, da bi moja čerka potpuno to prevazišao, uopšte ne znajući o kome se radi. Strašno urušavanje slave, smrt i sve se raspada kao od stakla, Tako biva, braćo i sestre, sa djecom ovoga svijeta, sa svima onima koji zavolješe slavu ovoga svijeta. Poslije smrti ostaju bez slavu. A djeca carstva budućeg, carstva nebeskog, ne prolaze tako. Sa njima ne biva tako. Kod ovih prvih, smrt prekida život i oduzima slavu. A kod ovih drugih, koji zavolja slavu budućeg vijeka, smrt izaziva potpuno suprotna dejstva, donosi život vječni i slavu neprolaznu. Evo vam primjer, sveti mučenik Bonifati, Bivši bludnik, pijanice, dobar čovjek, ali poročan, strastan. Čuli smo u žitiju da je on u suštini bio dobar, ali poročan. Ali negdje se nije mirio sa tim porokom, nije ga volio. Negdje u dubini je postojala želja za slavom, za čistotom, za carstvom. I kad je blagodaću Božijom približivši se svetim mučenicima osjetio tu slavu, jer u stoji tamo jasno da je on vidio mučenike u trenutku dok su stradali radi slave budućega vijeka i bio je ozračen tom svjetlošću. I ta svjetlost se kosnula njegovoga srca, onih neiskvarenih dubina I buknuo je plamen u njemu, plamen ljubavi prema nebeskom caru i carsu nebeskom. I on je, primivši smrt, primio život, to jest naslijedio život i naslijedio vječnu slavu. Čuli smo tamo da mu je i odsječena glava projavljivala slavu nebesku. Osmijeh poslije smrti, sjaju lica poslije odsječenja glave. Eto, tako biva sa svima onima koji zavolješe slavu budućega vijeka i budućega carstva. A Gospod naš Isus Hristos, kad nam dolazi ovako u posjete, kad dolazi u naše gradove, u naše hramove, evo i večeras, ne prvi put, dolazi u našu budu, dolazi ovaj naš hram jer smo ga pozvali, prizvali, ili bolje reći, jer smo se odazvali, Na njegov poziv da dođemo, se okupimo na ovu večeru, tajansvenu večeru, božansvenu liturgiju. On nam dolazi, braćo i sese, i mi njemu. a nešto je važno da znamo. Isti On, Gospod naš Isus Hristos. On kad se srijeće s nama, On sve nas poštuje. On sve nas ljubi. Onje radi svakog od nas krv svoju promiju. I radi svakog od nas smrt pretrpio. Radi svih nas ostao iz groba, vaznija se na nebese i ni spos od ducha svetoga, da nas povezuje se njim i ocem nebeskim, da nas tiješi, da nas hhrabri, dan ščuva, da nasučiji, da su nas da nas mudruje. Ali nešto je važno da i mi znamo, evo i večeras je važno jer će se neki od nas večeras i sjediniti sa njim, primiti ga u tajni pričešće. Važno je, braće i sestre, da znamo, nije to najvažnije, ali je vrlo važno da znamo da isti On, prilazeći nama svakom pojedinačno, Znate ono kad kažemo pričešćuje se sluga Boži ili sluškinja Božija ta i ta. Časnim i presvetim tijelom i krvlju gospodi Boga i spasa našega Isusa Hrista na isceljenje duše i tijela, na otpuštenje grehova i na život vječni. Dakle, susret ličnosti, Boga čoveka i čovjeka, I u tom susretu koji je vrgo dirlik, vrgo značaja, jer Bog se srijeće baš sa tobom. Baš sa tobom. Poštujete kao ličnost, tako te privazi i tako se i sjedinjuje sa tobom. A to je važno da i mi znamo, da se kao ličnosti sjedinjujemo sa Bogom. On privazeći nama, on braću i sestre, kao Bog... Pamti sve svete mučenike, sve svete ispovjednike. On u svakom trenutku ima u sebi sjećanje i pamćenje svih onih naših svetih predaka, hrišćana, nazovimo ih tako sve, jednim imenom, koji su mu bili vjerni do smrti. Vjerni za vječnost, koji su ga zavoljeli više nego slavu ovoga vijeka i koji su tu ljubav nerijetko potvrđivali krvlju i mučeničkom smrću. Mi ne znamo kako se zovu ovi mučenici, njih 20 koji su nadahnuli svetoga Bonifatije. Tamo ne pišu njihove imena, a i od mnogih drugih mučenika mi ne znamo imenu. Ali Bog ih zna. Čuli ste večeras da je jedan bio na kolac. Mi ne znamo kako mu ime, ali Bog ga zna. Bog mu zna ime. Zna mu svaki trepta srca dok mu je kolac prolazio kroz kičnu. Izašao na gru. Onoga i jednoga su iskidali, ruke i noge su mu otkinuli. Mi ne znamo njegovo ime ali Gospod ga zna, jer je to sve radi njega podnijel. mu zna ime, sve zna o njemu, zna ga kako ga ni majka ne zna. I svakog svetog mučenika, a koliko ih je bilo, braći i sest, svakog svetog ispovjednika, svetog podvižnika, svakog svetog učitelja, Sve svete arhijereje, mučenice, djevstvenice, uopšte sve svetitelje, sve svete hrišćane, on zna, on ih pamti, gospod nikad ni jednog od njih ne zaboravlja. Gospod nema, braću i sestre, podsjetnike, on ne gleda fotografije svetih mučenika, pa da se prisjeća, e kako je ono bilo kad je sveti Đorđe stradao za mene. E kako je ono bilo da vidimo kad je sveti Bonifatije stradao za mene. Nema toga, braći i sestri. Kod gospoda je vječno pamćenje. On sad u ovom trenutku, u svom pamćenju, ima vezu sa svim svetiteljima u tom božanskom, čudesnom pamćenju, koje je prožeto silnom ljubavlju Boga prema njima i njih prema njemu. To je nepresana veza. E on, ovo je sad važno, jer želimo to da povežemo se ovim trenutkom i sa svima nama, lično, posebno. Gospod kad prilazi čoveku, meni, mojoj veličini, umišljenoj, Mi smo često braći se sve u nekim umišljenim veličinama, dimenzijama. To je mnogo opasno. Nat, znači, ja i Gospod, moja vjera i Gospod, moja priprema za Sveto pričesti moje, moje, moje mogu redu tvoje je. Ali nisi sam i nisi prvi sa kojim se Gospod sriječe i nisi najbolji, nisi najvjerniji. Nisi najhrabri, nisi najljepši, najtrpeljivi, najkrotki. Sve one velike mučenike, evo konkretno i Svetog Bonifatije. Gospod ima u svom pamćenju, Gospod je povezan sa njima i on večeras nama ovdje u ovom hramu prilazi praktično sa svima njima i srijeće se sa mnom, sa tobom, sa nama, prethodno se sjediniš sa svetim mučenicima. I vrlo je važno da to imamo u vidu. Kakav sam ja, kako se ja sjedinujem sa gospodom, Kakav je moj odnos prema slavi koju mi nudi, o kojoj mi govori, o kojoj mi propovijeda, koju mi sobom daje, kroz liturgiju daje, kroz svoje tijelo, svoju krv, svoje riječi, svoje blagoslove, kroz svoju crku pravoslavno. U odnosu na onu ljubav i veru koju su imali sveti učenici. I u toj svjetlosti, i u toj istini, mi možemo, braći i sestre, mnogo, mnogo dobro da se pripremamo prvenstveno da se smiravamo znate se smiravamo da se unižimo da se štitimo liječimo i peremo od umišljenosti od gordosti jer isti on on sve njih znade i nama prilazi i nas poštuje ali mnogo je važno da imamo mjeru, da se ne zanosimo, posebno ne da, da, da ne izigravamo, da ne glumimo, jer nemojmo pred gospodom da glumimo. Mi glumimo pobožnost, božnost, a onoga su na kovac nabiju. Mi oćemo da odglumimo pozu, molitvenu, ovakvu, onakvu, onome su nogi iskidali. Bonifatiju su, mi oćemo neki trud da uložimo, mi smo se malo potrudili u postu u Bdeniju, u ovom i onome, njemu su debele igle i dugačke igle između svakog nokta i prsta i na rukama i na nogama zabili. A da ne govorimo o mnogim, mnogim, mnogim drugim mučenicima i mučenicama, Koliko ih ima, to samo Gospod zna. I šta su sve podnijeli, to samo Gospod zna. I zato je mnogo važno da to i mi znamo. I kad nam Gospod ovako dođe, ili mi njemu kad dođemo, da budemo u toj atmosferi zajednice i da se u njoj smiravamo. Smiravamo. Da budemo svjesni da je nas Gospod ovakve ispoštovao svojim dolazima. Da on, iako je Bog svetoga Dimitrija, svetoga Đorđe, svetoga Save, svetoga Bonifatija, svetoga Grigorija, omiritskog episkopa, koga takođe danas raimo, čudesne pojeve, velikoga čudotvorce. Bog svetih apostola, da je on došao i do nas, da smo mu i mi važni, da i nas hoće da priključi tom stadu. Bez obzira što nismo najbolji, bez obzira što ništa nismo ni prinijeli, ali ako poverujemo u njega, ako poverujemo u njega kao što su vjerovali naši sveti preci, u bispovidimo ga u sinu jedinorodnom, kao, kao istinom tog Boga, istinom tog čovjeka, ako poverujemo da je tu u crkvi i danas, ako slušamo njegove riječi, slušamo, poštujemo i trudimo se da živimo po njima koliko možemo uz njegovu pomoć. On će nas, kao Bog, kao svedržitelj, da primiti u svoje carstvo i obasjati budućom slavom još u ovom vremenu. Primićemo blagodat, a blagodat je sjaj slave budućega vijeka. I blagodat ću postaćemo zajedničari slave svetih mučenika i mučenica i svih svetitelja. Zato je mnogo važno da ne podlegnemo, kao što su podlegli neki, nažalost mnogi, a evo čujemo i apostola Pavle gdje se žali, da ne podlegnemo iskušenju, da nas slava ovoga vijeka o mami, i zarobi i odvoji od slave budućega vijeka. To bi bila tragedija. Tim više jer smo evo na dverima vječnosti, evo bukvalno ukoračili u buduće carstvo kroz svetu liturgiju i kroz život naše crkve pravoslavne. Zato su nam sveti mučenici i te kako važni njihov primjer, njihovo stradanje, njihova ustremljenost ka vječnom budućem carstvu, da i nas u ova vremena, komplikovana vremena, nadahnu, ohrabre, usmjere da se držimo tvrdo i čvrsto uskoga puta, evanđelskoga puta, apostolskog, sveto-otačkog puta, puta mučenika, puta ispovjednika, koji vodi u Carstvo Nebesko. Boga, daj Bože, movitvama svetoga mučenika Bonifatije i Grigorijom Mirickog, episkopa i mi, da se udostojimo. Amin, Bože, daj.